S-a răspândit pe frumusețea ei de parchet. O, f -o, f -o, și acum câteva minute, poftim, acum câteva minute, te încăpățânai să-mi să iei din mână stica de ulei pe care, pe care ai binevoit să o vești peste supa de pe foc. Am vrut... ha. Ah, ah, ah, ah. dar veni acum doamna care ți-a fost nașă și pe care n-a mai văzut-o de la nașterea ta. Ar vedea și ea ce tânc și prostă este finul.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 L-am lungit nasul! Vor rămâne așa vreme de 8 sau poate mai multe zile și ne dăștuiesc că pe a le va aduna mintea cea bună. Mariana o ascultat pe zâna bambina pe cât de uimită pe atât de respectoas. Căci nu e puțin lucru să ai cinstea de a avea de cu mătră tocmai o zână. Apoi zâna bambina adăugă.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 Altă dată s-a repezit la taraba unei vânzătoare de cireșe și mere, i-a răsturnat toată marfa și, Băi. când s-a plecat să o ajute, a avut grijă să-și umple buzunarele cu tot ce a putut. Băi. În colțul străzii se află prevălia unui cârnățar, iar în celălalt colț a unui plăcintar. Când unul din acești negustori întoarce numai capul, el îl repede câte o plăcintă sau Băi. câte un cârnaț și apoi fuge.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 Încălzește supa care a rămas de ieri și mănâncă restul de fasole, dacă mm. îți este foame. Poftă bună! Mm -hmm. Și să ai grijă să nu ieși din casă, căci după cum vorbește lumea, sunt destui hoți prin cartierul nostru care abia așteaptă să plece cineva de acasă pentru a fura. Hm. Băiatul făgădui că va face mai, dar bineînțeles nu se ținut de cuvânt. Abia o văzuie și în pe ușă, că și alergă să-și mai găsească doi din recunoscuta lui companie.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 Mai avem și altceva. Ce, ce, ce? Bun de tot. Uitați-vă numai la jnuru acesta de carnat pe care l-am sterpelit aseară pe când treceam prin fața mâncălăriei. Și! Atenție! Ceva vin! <laughs> ce ziceți, ospăți în toată regula, nu? <laughs> mai am și eu niște mere și bere și de pelete de la pregubeața din colțul străzii Și eu și eu, uite, eu, eu am buzunarele pline cu plăcinte cu carne mm -hmm. Care s-au luat după mine pe când treceam pe la plăcinte <laughs> <laughs> Ce o să ne mai O așa -i, așa -i. da, da, da, ce bine pare Hai, hai să ne apucăm de mâncare Ea, Ei, După ce schimb în sufletit de cuvinte, cei trei strengari se așezoară la masă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 Cei trei se priviră uimiți, se ridicară și începură să-și zgâlție clopotele care bubuiau și tunau de se auzea până în stradă. Focu neputin să se le înlăture. ar fi trebuit să-și smulgă bărbile, căci acestea se transformară în clopote. Neputincioși se așezară la locurile lor, încercând totuși să mănânce, dar, minunii, brațele le rămâneau lipite de trup.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 Și acum, mămicii mei coțcari, no, veți avea de-a face cu mine. Da, ce am văcut, doamna, no, că no, de... -am Cum ați știut să alergați de ah. nu v-a putut nimeni ajunge când furați? Ah. Așa vă dau îngăduința și vă fac darul de a fugi fără a vă mai opri și acum. Va Vă veți opri atunci când vă voi spune eu. Și zicând aceasta, îi atinse cu bagheta ei magică. Băieții se ridicară și începură să alerge pe străzi împodobiți cu toate lucrurile pe care le șterperiseră până atunci. Șirul de cârnat sta prins de fundul pantalonilor neisprăvitului, o coadă cu care mătura colbu străzilor. Merele și perlele furate de brifo, unite între ele, asemuiau la fel o coadă, atârnându-i tot de fundul pantalonilor, iar plăcintele lui Rusto se îngrămădiră unele peste alte deasupra capului lui, formând ca un fel de căciulă de o formă și o culoare nemai până a adus la nimeni. Ei, și așa alergară pe străzi, în râsele trecătorilor, și-ar mai fi alergat, bom, și bine dacă...